Наче на хвилі. Мені раптом звабливо запахло дорожним пилом, травневою прозеленню полів, гіркуватим вербовим духом і закорціло в пакуль. Проте дядькові Денису було зараз не до моїх забаганок. Його бліде, натхненне після лікарні обличчя заскориніло, неначе вугілля в кузнечнім горні. І тільки плями рум'янцю на щоках свідчили про вогонь, що палає десь у глибинах дядькового єства. Кум з спроквола наблизився до передка машини, встромив за одну ручку і кивком голови, відпровадивши старих солом'яників на узбіччя вулиці, різко закрутив нею, буцім підіймав шлюзи з гати, через яку ось-ось піде вода. Машина тремтіла, дрязкала, поторохкувала залізячем, але мотор мовчав, лишень клубочки пари випурхували з радіатора, гуртуючись на ясно-синім небі в сиве оболоко, що потроху застеляло від нас сонце, і кидало на солом'яну вулицю тремтку тінь. Раптом машина чмихнула, як чмихав на косовиці в пакуля дядько Денис коли мітлиця лоскотала йому в носі. За одна ручка закрутилася млинком, і кум цикало замерехтів на ній немов хрущ на Соломині. Гідкий чорний дим повінця наповнив річище вулиці і подзюрив каламутним джерелом по лісовій просіці в бік стрижня. Наступної меті кум цикало розтулив за терплі долоні і його пошпурило в небо, неначе камінь кинутий з пращі. Він млинком злітав усе вище та вище, аж поки не втрапив на оболоко пари і сівся там, звісивши ноги в лискучих юхтових чоботях з дермантиновими халявами та зацікавлено зиркаючи вниз на проданий опель. Між тим опель скривотнув коробкою передач і щодуху помчав по солом'яній вулиці, простуючи до перехрестя з вербою, звідки починався шлях на пакуль. Але машина ще не сягнула соснового провулка, коли стрічний вітер зірвав з опеля чорний снюватих тонів кузов та покотив назад по солом'яній вулиці ніби щухрний тополиний листок. Я спіймав його під самісіньким лісом і потерганив до дядька з тіткою, що розгублено сиділи в оголеній машині, буцім у кабріолеті, запущеним верхом. Денисе! Над заднім сидінням я приварив ручку, хай хтось тримає, гукнув заболока, що відпливало в біг стрижня кум цикалу. Дядько одяг на машину кузов, як одягав на голову капелюха, і тут уперше запримітив мене. «Михайле, промчисься з вітерцем до пакуля, і кузов заодно притримаєш, щоб вітер не здував». Я хотів віддалитися в гордій самотані, але голова самовільно кивнула на згоду, а ноги почовгали до ополя. У веснянім ерії я мов перелітний птах марив пакулем. Пакульце країна, куди, що весни, повертаються соняшного, казкового, щедрого на барви ерію перелітні птахи. Край ясно-жовтого латаття на залитих паводдю луках. Край матерів, закушканих у чорні куфайки та вовняні хустки. Матерів з чорноземними, як поле долонями. Край, де започатковуються ріки. Пакульце країна викладених зеленою шпоришинною мозаїкою доріг і доріжок, сходжених твоїми босими ногами. Країна золотистої стерні, повитої в долинах сивим туманом, на плесах яких випливають гуси. Поки ти, примостившись під скиртою, химериш собі власний книжний сірід, край мальованих чорним по білому тенів. Ліс Соняшникових частоколів, заставлених кукурудзинням призьп, що від згадки про них тобі досі завмирає серце. Пакуль це країна твого першого слова, першої любові.